Lepo dobran, hvala že vsem zdaj, ki ste prišli. Jaz bom samo na kratko nazila eno vod, ki temu pa predala besedo in pa prazbo oziroma zvodcov in intervencijo naprej. Naši dogodek organiziram maska, zavod maska urobjani, ki se zlasti ukvarijo z vsebavno mestijenskimi umetnostmi in pa seveda gleda za pokljico drugih dejavnosti in pa v spobljanju z soobredi. Soobredi so ponoma kulturniška skupina, ki spravo tako uh, ukvarjajo s odgrupom. Uh, celotni dogodek je del mednarodnega knjižnega uh, festivala pogledi, uh, in pa sodelujemo pa tudi z kot prostor, ki jo se mojeg pengarna literina in pa seveda tudi enkacije imali bodo mi prijazni, ki so do uh, zvočno opremo, ker pa v se je bila tudi manjša zvočna intervencija, ki sta ga pripravila duo Amore Mijo. Pogovor bo vodil Gregor Kosi, ki prihaja tudi iz ena medniške skupine, ki scenuje Trak 47. Zdaj pa bogoče še samo en par besed o samem knjigi, se pravi glede za z naslovom Hrub, pisatelja in medicista Žaka Arterdija v uh, nevhodnost avt njega je politična gremlnija razbe, zato se pač ohvarjamo tudi za to uh, dinozijo, se pravi ne samo z grupom kontakem, ampak tudi s uh, politično vlogo in priponipacijo. Uh, mogoče se šamo temeljna teza, ki, ki je skozi celotno puno konceptna, in sicer, a pravi, če je hrub vedno nasilje, je glasba vedno v snimu. Ko poslušamo glasbo, lahko inficitiramo lahkojnost družbe. To je nekako pa štermna teza, da moramo malo v pogled o čemu tudi teka poboga oziroma o čem sama knjiga gre. Uh, knjiga, knjiga je prevedla uh, Suzana Koncud in po danes jo lahko tam pripolegi samo sami so v oranžni majici, uh, ki se kasneje preljubi v tudi progajalce knjige. Ne, ne, okolo... Prodaja se lahko za Aha, prodajam, da. <laughs> <laughs> se. Prodaja se za danes lahko dobite tudi po različnem ceni, Sicer je za danes pa lahko dobite za uh, 17 evrov, tako da, uh, tudi knjige. Uh, to je to, zdaj pa pripiščam besedo uh, o pa Z veliko užitkov in pa mi je v veselje, da smo uspeli v bistvu mali pa združiti zelo različne organizacije, kaj je po tudi redkost, ker navadi vse organizacije nekako vsaka, vsaka na svoj konec večja. Meni pa včasih se veselje, da smo uspeli združiti špansko, ljubljamo pa še celko drugih ljudi, ki deluje znotraj različnih področij. Hvala lepa. Ok, lepo zdrav v mojem imenu. Danes predstavljamo tole, tole zanimivo knjžico, išla je končno v slovenskem prevodu. Se je celo v originalu, mislim, da leta 1978, se pravi 30 let stara, z nekaterimi dopolnitvami je tale zadnje izdaje, ko je pač se skupaj še malo popravo, oziroma predvsem skušal dimenzionirati uh, njegov pogled na seveda aktualni čas. Uh, gost je z leve in z desne na moj levi Renato Majin, avtor in eksperimentalnih predstav, plesalka, pevka, zapisanoma. mam, uh, Ana Pečar, video umetnica, plesalnica skupine so ogledi. Uh, potem je kar uh, povrsti Tomas Svete, skladatelj, redni profesor za kompozicijske predmete in pro dekant za zadeve na pedagoški fakulteti univerze v Mariboru. Uh, Mihael Žiger, univerzitetni diplomiran fizik, je prav, uh, zavod za zdravstveno varstvo v Mariboru, še za varstvo okolja In uh, na koncu obščan narod se vode glasbeno skupine Katalena, profesor filozofije, uh, zdravo vsem skupaj. Um, za začetek, da, da razbijemo to predstavo o našem namenu danes tukaj, glede na to, da Atelier na koncu zaključi z neko pozitivno mislijo, ne, da je prihodnost, tisti osobajoči um, aspekt um, muzike kot take, predvsem kompozicije se pravi na nek način um, sodelovanje, sobivanje brez nekega jasnega cilja, a, seveda s ciljem ima vedno v mislih pač prodajo glasbe, se pravi, to, kar kapitalizem pač načalno počne. da to razbijamo, vse da znotraj te debate seveda posegate, ne, se vključujete in sodelujete pač, če želite kaj dodatka kaj ekstra povdaljite ali kakorkoli. Um, za začetek uh, mogoče, um, ki je predvse Te goste, to je meni izumerajo vprašanje. Ampak se eno, uh, zastopniki, če so ste hrupa ali glasbe, te osnovna teljeva je jasna. Uh, hrup in glasbo je na koncepta, ne vem, uh, metafori, na eni strani ima harmonijo na drugi strani ima kaos, na eni strani ima urejen, uh, družbeni let, na drugi strani ima subverzijo, ne? ki bi naj hrup prenašal. Kaj zastopati oziroma kaj bi želel zastopati oboje, eno, drugo? Um, kje bomo začeli? Na levi ali desni? Mogoče kar pri vas. Ja, ja. Seveda, se ne moramo predleti ne tako, ne tako. Ampak gledamo lahko razvoj veliko glasbe, pa tudi uh, veliko celotne civilizaze, smo v dialektičnem razmerju med glasbe in hrpo. Če analiziramo hrb, če ga vzamemo, je to lahko instrument v rokah oblasti in krati tudi, seveda, orodje upora istim, ki se borijo proti oblasti in tako naprej. In seveda imamo jasno nasprot nasprotni pol, potem harmonijo, po kateri vsi seveda hrepenimo, hkrati pa spet sama harmonija sebi ne more obstarati. Ampak spet smo v tem osnovnem dialektičnem razmerju. Jaz bi pa, gledati, da je to vprašanje je bilo zelo splošno, neko komisijo omenu, mogoče potem ne prijem več do besede, ker e, se... <gledanje> ukrenjamo s mojih sogovornikov, ampak vrve. Jaz bom in medijas res, pa vendar nekaj, kar me povezano z vsem tem, pa je lahko služi kot istočnica, rekel to, da sem zelo vesel, da sem to knjigo dobil, da knjiga nisem pribral priznam tako, ampak prebral sem par stavkov in me je knjiga že popolnoma fascinirana in vem, da se bom z njo še podrobno ukvarjal, ampak tukaj sem se eh, ravno eh, eno misel v tem, da je glasba zakodirana realnost. To je ena čudovita misel in nam kaže spet na to dialektiko namreč tega, da je glasba, recimo od glasbov izmeri treba gledati upet v družbene tokove, v ideologijo, da je glasba čas manipulirana, vplivana in hkrati je to to lastnost glasbe, da sama nasprotno tudi vpliva na družbene razvoje. Če sežemo deleč nazaj, recimo vzamemo opero Lamier de Portici, nema iz Portice od Oberja, ki je prispevala k odcepitvi Belgije od Nizozemske, in potem seveda ena druga misel, misel o anticipaciji glasbe. Namreč, da glasba ravno kot ta šifra zakodira na realnost, potem pliva tudi, ali pa kaže na tisto, kar se bo zgodilo čez sto let, najmanje, recimo v prihodnosti. In seveda bi tukaj dal, to zadevo mečkano korigiral v, in bi se tukaj oprl na Petra Rumenhüllerja, ki je umrl leta 1980, tudi smo pripe letnici, to je te knjige, ki govori v svojem poglavju o glasbi, o anticipaciji glasbe in tukaj loči primjena dva skladatelja. Torej, hočem reči, da te anticipacije ne moramo absolutno imati kot nek recept. Ampak recimo primirja Domenika Skarlatija in Johana Sebastina Baha. Pri Johanu Sebastino Bahu gre za nek velik, velik skok v prihodnost in dokaz za to so seveda tudi njegove čelo sonate, ki so v tistem času bile na ta način, kot je on misli, da ne neizvedljuje tudi zaradi tehnike same. Ne samo zaradi strukture, eh, torej to je na, na vsak način, torej nekdo, ki anticipira razvoj rozvoj družbenih in kakorkoli želj, med tem, ko je eh, Domeniko Skarlati nasprotno no ravno tako kvalitetno pomembno skladatelj, vendarle eh, zavezan eh, feudalistično-absolutističnemu duhu svojega časa. Hvala. Ana Hrup, glasba. Kaj predstavljaj um, se s to bi rada? V bistvu, um, samostalno pa tudi mislim, da ravno kot uh, predstavljence skupine so glede, uh, v bistvu moram reči, da um, mi, mi se skozi hvarjamo pa s to temo hrupom. In um, proti tej te temi, bistvu, ne, ali hrupo, ali glasbi, nismo zavzeli pozicije. Mesmo me v bistvu, kak me, mislim, če lahko tako rečem, mesmo v bistvu prijeli ta, to temo za roko in zaz njo plešemo. Ne? Mislim, ne? Um, Namreč uh, hočemo osvetliti iz razne, vseh ozornih kotov in ugotoviti, ali v bistvu ta hrub dejansko obstaja z nas ali obstaja v nas samih. Mislim, zagotovo bo iz vašega stelišča zagotovo obstaja z vne, ampak um, ne, v nekih, nekih, nekih točkah, me ne, je zanimivo recimo, na kak način pač mogoče ta hrub obstaja tudi v, v nas samih, ne, naprimer kot neka um, ne, nezadosna, nezadosna diferenciranost iz družbe. Ne? na se naprimer sliša eno pripombo, ki se mi zdi absolutno tehna, ne, da zakaj se me ukvarjamo toliko s hrupa, mogoče ravno zaradi tega, ker, ker se izdružimo, še nismo trenutno uspjeli diferencirati dovolj. A, tak da, um, trenutno sploh ne, mislim, ne vem, če bi sploh, da je zazvila pozicijo oziroma ne bi, ne bi se tega želela oziroma ne bi želela napada od hrupa ali pa, pa ga... Um, kakrošno koli ne, ampak v bistvu ga spoznavati ne, skozi, skozi filozofijo, skozi glasbo. predvsem pa, zato ker nam je to vsem štirim uh, so skupno, uh, skozi, to, skozi, skozi pozicijo umetnosti, v bistvu uh, ga ali uh, transformirati, ali, um, ampak v slučitku pa želimo imeti neko teorijo pa, pa, pa, pa videti, kaj, kaj je sploh ta hlupno, mislim, ne, nikako še ni pozicija, v bistvu treba raziskati to z različnih zanih Ok, tu bo verjetno opredelitev lažne. Da nam to, da zahvaljate zdravstveno, ekologijo. Recimo, da bo, ja. Da povedem, največ se približno ukvarjam, ker nisem tako očetipičen na tem krogu. Ukvarjam se z, s hropom, pomenjam po stilu, da merim, kako je hropa, koliko decibelov povzroča. Tisto tovar nalje je cesta. Uh, delam poročila o vplivih na okolje, to pomeni, koliko bo hrupa, če bo to tam postavljeno eno ali tam zgradili neko cesto, računam, naprimer, koliko mora biti visoka in dolga obvaja ob avto cesti, da hrup ne bo višji kot toliko pa toliko. Ne, to so približno zadeve, s katerimi se uparjam, pa štam, kje sem zaposlen. Uh, v ekologiji, splošno, to širše področje recimo ekologije, štev, Uh, hrup, uh, je hrup ena pomembnih, pomembnih ekoloških tem in uh, je v bistvu definiran vse v naši zakonodaji o hrupu uh, tako, torej zvok je zvok, zvok je v bistvu vsako, je neko valovanje, ki se širi po prostoru, longitudinalno to pomeni, tako se širi, in hrup uh, pa je vsak zvok, ki uh, je moteč oziroma zdravjo škodljiv. Ne. S tem pridemo pač do, do take definicije, kot jo imamo tukaj, nekaj dejansko pomeni, da um, je zvok jasna mrljiva količina, tam lahko zmeriti decibele vedno. Ne. Pri hrubu pa je sveda vedno stvar, ali je za nekoga zvok hrub ali ni. Ne. To se pa vedno pojavlja pri nas. Ne. Uh, Od cestah ponovali nobeni mnenja, da je to prijeten zvuk, ne? hulp vozil recimo, ne? dokaj enotno mnenje, da je to hulp. Ne? In zato imamo tudi mejne vrednosti postavljanje za ta hulp in tako dalje. Tukajče pa v pri, nekih prireditvah naprimo, ne, Tam pa se že lahko postalo vprašanje. Ne? Danes sem prišel ko moj mami, ki je vneto poslušala, Angliščino, nekaj tečaj tako na glas, da se mene bolela v šestu, ko sem prišel in, ko sem na napor na službi, mi je predstavljal to blazen hrub, ko sem prišel notru. Nije je bilo svega to prijetno in ravno fajn, da se bi naučila angliščino. Tako da uh, je dejansko uh, z tega stališča jaz vsaj enkrat upredeljil hrub mojega stališča. Um, ja, jaz moram reči, da se tudi um, v bistvu tukaj umestno um, v tej dialektiki da sem se znajdla. Ne. Na nek način, mislim, meni je bila super ta poanta iz knjige, krateli pravi, da je hrup nekaj mutečega za nekdani kontekst, ker se potem lahko ta kontekst tudi spremeni in nekaj, kar je bil na začetku hrup, ni več hrup. In meni se v tem smislu iz področja, kjer izhajam iz plesa, iz gledališča se mi je tako glas zgodil, da je bilo nekaj, kar je plesno telo, kar je nemega, sem začela z glasom delati in glas je bil hrup potem v tem momentu. Um, in um, v bistvu um, znotri glasa so se pa začele tudi um, zvoki dogajajo oziroma zvoki, zvoki, ki, ki, ki jih spuščaš, ki pa na nek način so hrup samo zaradi tega, ker, um, ker niso v nek sociološki kontekst, katerega v vsakdanjem življenju živimo, niso v peti notar. In ne vem, zdaj le sem prišla z neke delavnice z glasom in smo na nek način delali um, mogoče kakšne stvari, tudi, ki so bile škodljive zdravju. Um, Kar je presenetljivo, da je a, neko telo sposobno v bistvu take zvoke oziroma take glasove izpuščati, da jih na nek način ne prepoznavaš več kot glas, ampak kot zvok. Od vseh a, škripan, piskov in vsega tega, ampak kako potem, a, kaj, kaj se zgodi? Začneš v bistvu s tem rokovat, začneš s tem ustvarjati in kar naenkrat to rata glasba lahko, ne? da se v bistvu z nekim hrupom začneš neko, um, uh, uh, nek kreativen postopek in se ti ta hrup um, v tem postopku znotraj tega se ti spremeni lahko v glasbo. Uh, mislim, ta, sam ta poanta mi je bila pač zelo zanimiva, tako da je glede na kontekst neki. Je pa sigurno um, to tudi, um, mislim, mene zanima to zdaj trenutno, da zvok lahko ubija, ne? Um, je tako močen, da lahko obje, ampak potem lahko tudi zdrav na nek način, pa ne zdaj tako, da bi šli v to uh, uh, pozitivno ideologijo, da se zdravimo karkoli, pač dopuščaš ali znotri kreacije ali pa um, znotri vsegdanjega življenja, tudi, tudi kakšne nasilne stvari pridejo, pa, pa z njimi začneš ustvarjati. Um, ampak to mi je bilo tudi zanimivo recimo na kakšnih zvočnih dogodkih. In zdaj sem bila na enem takem, ki so res različne frekvence. Sem začel skušati in biti kot, se tega pa ne bom preživela, pa Pred eno tako ogromno kištav od um, tega um, zločina sem bila. Um, to je bilo v Ljubljani, v kinodvoru, um, pa sem že pozabila, kako biti v um, In um, To je bila ena vrata in je res pač spuščil zelo nasilne zvoke, hrup na nek način, ampak ker je bilo tega konc, sem imela občutek, kot da bi me en fajn zmasiril, ampak super, tako, zelo sem vas Sem človek, je vladal zadeve, ne? Ni, ni mi naredil. Mislim, Nisem dobila aritmije ali pa prebavnih motnih, kar se ti lahko zgodi, sem pa, bila recimo, ne, red, <laughs> obubno, sem pa bila na koncertu in ti spustijo take base, ne, da v bistvu res začneš čutiti na, na telesu take učinke fizične, da je tako, wow, tega pa ne bom preživila in potem, ko grem tudi po koncu koncerta, takrat sem se na tem zločnem dogodku, sem bila res tako, da bi spala en teden, sem prišla ven z tega, kle mi je pa še tri dni piskalo v šeso. Ne. Na, na, na nečem, kar v prvi vrsti ne beremo kot hrup, ampak kot nek lep zvočen dogodek. Tako da sem te konteksti, um, kaj je kdaj hrup, kako v bistvu beremo iz kjere pozicije. Um, in to se mi zdaj um, znotri moga peč, procesa, rečemo temu, no, kar počnem z glasom, um, sem mi dogal, da sem na začetku sem začela res kot z glasom, kot hrup, um, zdaj pa tudi sem v enem bandu, pa več tudi sam hrup počne. <laughs> Ampak za tist kontekst ni hrup, tako da um, klej, kle vmes, ta, ta dialog je... je um, ne morem brez hrupa, ne morem govoriti o hrupu, da ne bi glasbo imela ne? in obratno. Ja. <clears throat> uh, vizi pa mogoče še nekaj drugega izpostavljala. Uh, čim postavimo to dialektično opozicijo, hrub glasba, ki je bila pač postavljena za vprašanjev. Hotej pa ne hote, pridemo sledko prej do te neke negativne definicije hrub, ne, kar vsak dan življenju tudi čutimo. To je pravi, da je hrub zvok, ki je neprijeten in, zdrav in škodljiv. Ampak sam pa tudi pa, še na začetku knjige postavljeno zelo zanimivo tezo, ki pa se mi zdi ne samo resnična, ampak... E, Resnično te neki paradoksalnosti v odlasu med hrupom in glasbovim. Si se pravi, hrup v resnici afirmacija življenja, je dokaz življenja. Življenje je hrupno. Ne? Življenje povzroča zvok, tako v naravi kot v kulturi, tako v mestu kot na travniku recimo. Ne? Že ne vem, v naravi recimo čista tišina ne obstaja, oziroma če se že zgodi, potem je to kvečjemu pokazati neke prihajajoče katastrofe, nepr. Ne? Če si predstavljamo situacijo, ki je videla popolna, popolna uh, tišina, Uh, Ko doživljamo, doživljamo hrup kot nekaj v osnovi negativnega, nekaj škodljivega, mm. pa je po drugi strani ravno hrup dokaz življenja. In, um, zdaj se pa tukaj zgodi tak zelo zanimiv paradoks, ker uh, ravno hrup je pa tist pojem, ki ga tudi tradicionalno mnogokrat postavljamo. Kot neko opozicijo glasbi, se pravi da je glasba nekaj kar ni hrup, da je glasba blagodajna za razliko od hrupa, ki je škodljiv, da in moteč, da je glasba harmonična za razliko od hrupa, ki je kaotičen. In če smo zdaj rekli, da je hrup afirmacija življenja, glasba pa ni nasprotje, da bi pa neki tak zelo preprosti aristotelski silogistični uh, silogistično obratu prišli do, uh, do sklepa, da je potem takam glasba negacija življenja, ne? kar pa se sliši zelo, zelo čudno. Ponovarčo spet, ob, pa o razmišljamo kot o dokazu, nekega, o dokazu prisotnosti nekega kreativnega duha, ki je sposoben v bistvu zvok ulediti. Ne? In mogoče je bolj zanimiva, oziroma je, je tista teza, ki nas pelja ven iz tega paradoksa, oziroma nam ponudi neko pozitivno spoznanje na podlagi ravno tega paradoksa tista, ki pravi, da je v bistvu glasba organiziran, pa ne bom rekel hrup, ampak organiziran zvok. Ne? Jaz osebno sem se na to definicijo naletel pri etnomuzikologu Johnu Blackingu, ampak sem pripričan, da ni zdaj, mislim, si mislim, da ni samo njegova, da je verjetno že starejšega datuma, ampak Blacking pač nasplošno glasbo opredeljuje kot zvok, ki je urejen, zvok, ki je urejen z neko intensa. In jasno je, da glasba mora biti uh, mislim, glasba je umetnost. In Če je umetnost, potem tako obstavlje v prvi vrsti nek umetniško intencjo, se pravi glasbeni, ki, ki hoče ustvarjati glasbo in uh, v drugi fazi tudi neka, ti kar imenujejo imaginativna percepcija, se pravi pripravljenost tistih, ki to poslušajo, to prepoznat kot in sprejet kot glasbo. V tem kontekstu pa je seveda marsikaj, kar sicer v vsak življenju doživljamo kot lahko glasba. Ne? Uh, v končni fazi se imamo valv, sodobni klasični praksi ali v ne vem, razno raznih alternativnih glasbenih eksperimentih, v smislu nojza, v smislu, v smislu v sorodnih zvrsti, kupico primerov, ko je hrup oziroma po so zvoki, ki bi sicer prepoznala kot hrup, Um, so razumljeni, to, da smo pri teh kontekstih, ne, mm -hmm. kot glasbo, oziroma kot, neko, kot nek umetniški jak, kot nek umetniško dejanje. Predvsem mislim, da je ta opozicija v bistvu premalo, zato ker če hočemo razumeti glasbo, v odnosu do hrupa, moramo nujno upeljati tudi pojme, kot so tišina, mm -hmm. kot je mok, kot je zvok, kot je zven. Vse to so pojme, ki se mi zdi, da skupaj s to osnovno opozicijo, ki smo jo postavili v bistvu nam lahko ponudijo neko širše razumevanje, kar v tem ontologije glasba, se pravi tistega, čisto najbolj in osnovnega vprašanja, kaj je sploh glasba je, kar nas v bistvu zmeri zanima, čeprav se, uh, se mogoče konkretno to vprašanje redko kdaj zastavljamo. Ok, um, zdaj, očitno se srednjam, glede tega, da je poimenovanje oziroma razumevanje, v od konteksta, ne? oziroma od predstav, ki izhaja tisto ki pojmenuje eno, tistega, ki sprejema, ampak vseeno. Uh, Krom ene blazno zanima so mehanizmi, ki tukaj zadaj tečejo. Ne? Mehanizmi poimenovanja. Um, zakaj enkrat pod tem takem lahko je iste stvar razumljena kot hrup, drugič kot glasba? Ne? Neka logika mora biti vzadju, nekdo mora, da tako rečemo, da tega imeti um, ali prežitek, ali korist, ali v končne faze glede na to, da v sistemu, v katerim živimo, pač profit. Um, mogoče Malo ta debata, no, da, da osvetlimo, kaj je pa te teh naših predstav. Ne? Vse eno tečejo ekonomije, na kar se teli zelo sklicuje. Zato za istočnost, če ste ne mislili. Jaz bi samo, mogoče kolegu, nekaj drugega namikljeno, ravno glede replika na to, kar vam govoril. Mogoče bi to postalo nečem drugače, ker glasba kontra hrupu glasba je splošen pojem, v bistvu. Vsi bi rekel, harmonija kontra hrupo. Mogoče, se ni s tem strigate, mm. ne, ker najboljši se s tem glasberi misli harmonijo. Ne, mislim, jaz nisem poziciji, pač, ne govoril o svojih pozicijih, pač govorim o nekaj taki klasični, ne. tradicionalni. Ne, tako, da tako, z, tako, ne, upredenit. samo mogoče, če se strigate, mogoče to malo drugačko stavo. Mm. Kaj se tega tiče, dodače pa, absolutno jasno, da tisto, kar je tudi odlika te knjige, da avtor stvari nikoli ne, razujem zdaj na to, kar ste vi rekel, nikoli ne apsolutizira in ne polarizira v smislu aha, tukaj je pač samo tista umetniško vrednostna glasba ima pa svojo pozicijo, vse ostalo pač mi lahko ne vidiramo no, zdaj pa ta Kulija, kakorkoli že in ne na to, seveda se mi tek poljmo enostavno ne moramo notivati Samo kot rečemo tako konzumenti, bodi si samo kot umetniki, recimo jaz, to, ona, vi in tako naprej, ampak je treba stvari gledati malo v širšem aspektu, predvsem v kontekstu, da sem enostavno rekel, sociologija glasbe. Pričemer je seveda, seveda pridemo hkrati pač do, teh, do te podstati, teh ekonomskih mehanizmov do tega, da je glasba cel čas imela tudi ne samo, bi rekel, eno določeno strukturo, kar je tako ali tako po ima, Ampak je imela tudi zmeraj en, eno pozicijo ali pa en pomen v sociološkem smislu od tega obrednega rituala na začetku in tako naprej pač skozi razmene družbe. In, eh, zagotovo je, da je pač današnja družba tako zmanipulirana celoti in tako skomercializirana eh, in ekonomska tako vse tako kot še nikoli. In ravno v tej pozici seveda glasba. Zelo težko je reči, recimo, rečmo takole, Recimo, da želimo, kaj, s tem, želimo pospešiti, recimo v trgovini, merkator, zdaj prosto govorim. Recimo, želimo pospešiti nakup ali pa en določen, dosečen, določen ekonomski učinek, potem točno vemo, kakšno glasbo bomo mi spustili. Tako pod tano, mm -hmm. Po totalno pozvočnikih, tam, kjer se kupuje en artikel v glasbi, drugega mm -hmm. in tako naprej, pol pa postavimo sebe. Pa rečem, jaz pač sem ta, pa ta, jaz sem umetnik, jaz sem intelektualca, pa mi ne odvisem samo toliko pametno nisem, ampak ne odvisem pa sem, zato sem lahko za intelektualca in želim pač povedati eno svojo resnico. Hkrati pa seveda zelo hitro padem komercialno past, ne tega, da bom po naročilu recimo za reklamo, ampak recimo tega, da bom pač nekak, smem roke, ki, ki me hrani, recimo to je lahko potem nek avantgardni festival, potem določene radijske kiše, ki naročajo in ki proizvajajo muhe enodnevnice, to so pač te skladbe, ki gredo. Skladbe je zelo razvito, struktura seveda meritorno na visokem nivoju, ne? strani ekspertov in hkrati skriva to v sebi ravno to past. Torej, izjemno težko je govoriti o neki glasbi, ki bi bila samo v sebi avtonomna. Okay. Boste, uh, jaz se razmišljam na tek način, v bistvu um, veliko krat, zato recimo sem zelo besela, da ste vi danes tudi tukaj, zaradi tega, ker veliko krat uh, se pa jaz razmišljala o hrupo izven konteksta glasbe, torej spohne v nebenem razmerju do glasbe. Ne. Meni se zdi, recimo, zdi zelo zanimivo, kaj pa hrup kot tak pove o današnji družbi, ne, ki, ki, se, ki se množi. prej uh, preko, sva pred pogovorom uh, formalnim v bistvu govorila, ste umelili, da, da, da, da se te meje dovoljenega hrupa kar drastično višajo ne, in to mi grede. Ne. Zato me zanima, na primer, nikoli, nikoli še ni bilo, apsolutno se strinjam, da seveda v naravi nikoli ni tišine, ne, da... da a, je vedno uh, pač nek, nekaj vrste hrub in da ti kot posame z njih moraš dejansko nekak s, s to družbo uh, opraviti, da se potem lahko ne, v bistvu, ne, da dobiš neko pozicijo svojo, nek svoje proste, da se ustvariš, ampak um, zanima to, da ne, recimo, od, ne, ta, ta pojavnost recimo teh strojov, ki delajo, mogoče, da je to neka stvar, ki je mogoče aplicira na čisto to avstro-ogorsko te čistoče, Ne, te uh, urejenosti za vsako ceno ne, in potem uh, ne, na tak način jaz to tudi vidim ne, kot neko uh, proizvodno raznih strojov, ki, ki služijo recimo za to, da, da, da imamo mi čisto na vrtu, na jaz sem vpazila, to me šukiralo na pokopališču, ki je res prostor, v kjer ne, pač si želiš nekaj tišine ali pa prideš se pomiriti, ali pa v parku, ne, ko je podobna situacija, maš tam stroje ne, in ne prestano Uh, ne, fasionalno se misli, to, to kaj to pomeni, je to neki krik uh, v sociološkem smislu, uh, ne vem, uh, mogoče uh, svatovski krik ali, ali nekega, pač drugače ne da, ne, se več ne da, uh, mislim, <laughs> <laughs> ne, razumiješ, da bilet, ne, z uh, tega, z tega središča, ne, naprimer, uh, ne, in tukaj recimo to, to gre malo energijo minek, okrog glazbe, pa umetnosti, pa kaj, ne, ne, na tak način se pač si želila, da bi mi destilirali tak hrup oziroma ga prefiltrirali, in ga spreminjali v glasbo. Tako je naš uh, osnovni koncept. Na, ne, na ta način uh, da bi, da bi ga povezala z glasbo, sicer pa bi mogoče z tega sociološkega gledišča tudi imala, da se za um, Zdaj, um, zdaj zazem ne da vle to, kako bi da splošnem. Narava praktično ne povzroča hrupa, na povzroča mogoče pri grmenju, tudi torej še najbolj glasno, kaj narava zmore. Dogače pa je narava prijazna v šesom, ko In Vrjamem, uh, da tudi ljudje, ko so živeli bolj za naravo, so tudi bolj pazili na to, da so prijazno v šesom živeli. Zdaj pa imamo v zadnjem času pač izraziti tehnični napredek, pa izraziti komercializacijo. In te stvari prinesejo samo izrazit hrub. To je, moja mnenja, to tema takšen, ki mu več nismo prilagojeni. Ker se veš, je pač v osnovi na neko naravo, iz kateri zhajamo vendar le, prilagojeno pač na, nek, na neke zvoke, ki se v naravi pojavljajo, pa ki se neke neki komunikaciji pojavljajo. Zdaj pa uh, smo z, z, lastni vse tehnični z lastnimi tehničnim uh, napredkom napetkom in za lastnimi vsemi temi uh, zadevami pač prišli do tega, da sami sebe že z lastnim upomutimo, ne. Uh, in uh, uh, kot takega, ko stopajmo in te uh, mene vrednosti da se povišujejo vse, to je to je uh, to je naša špecialiteta slovenska, ne. Da tako povedati. ne. Um, V Evropi to ni v navadi, ne. Mi smo zdaj a, prevzeli neki evropski pravni red malo pri nas ne, a, in kar se je prisilila z neko direktivo a, in v tem primeru smo, ne, smo stvar na slabše postavili. Ne. Pomeni, mi smo z letom 2006 zakonodajo o hrupu degradirali. Ne? Mi smo imeli prej ločena mirna območja, pa bolj hopna območja, ne? pa so dol vsako tako območje, čisto stanovansko območje, imeli nekaj složje menjavrednosti, kot mešano območje, ki so bile trgovine pa, pa stanovanje, mogoče tudi pa tako. No, zdaj te ločitve več ni. Ne? Se velja splošno tista vrednost ko je bila prej za trgovine in stanovanje, naprimer rečem, ta tako okolje, velja za tudi za čisto stanovanjsko okolje glede tega, ampak to je specialnost špecjalna neumnost naše zakonodaje da je vam kar tako povedal. Ne. Um, in, uh, Kakšen interes je bil v zadju? Interes je seveda v zadju tale, ja. da uh, uh, poizvalci hupa so ekonomsko močni ne. in imajo pritisk na vlada, jaz uh, konkretno vem najbolj za cestarje, cestaje, lobby, tak in pa takšne, uh, in ti seveda imajo interes, uh, da ne bi okraj rabili ne, pa da ne bi rabili Uh, uh, uh, skrbeti za to, da ima kdo dovolj tiho vstanodijo ali nima to. Kmeni recimo, mm -hmm. zapasno zaščito smo jih z boljšnimi oknjami, kaj pa, investirati v take stvari, te stvari ni v interesu, ni v interesu, da bomo izraditi ceste, ki se bo lahko vozila in to je to. Ne? In okoljski vidi, ki jih ima manj obremenjuje. In uh, potem seveda gledajo na to z tega stadišča čim manj toliko boljše. Ne? In to pač lobirajo. In seveda so vsi tiko uh, Hrupa izdvaja, na nek način ekonomsko močno, skaj tako, kar je zrazo, če stari, uh, pa tudi je industrija na nek način, ne, to je v bistvu ekonomija, ne, ekonomija si želi, ne, da bi bile menje vrednosti čim višje, da bi oni čim manj, kar recimo industrija tudi mora namestiti dušilec na ventilator, ali pa nekaj samo spomin, da bo tišje, ne, ampak to sveda ne radi počnejo, ne. Z strani pa, le, imamo, imamo ministrov so zakonjeni prostor, ki bi daj do nekaj remere te skompenziralo, ne? Ne, ne, bi preveč šlo v tej smeri, ne, ampak uh, to se samo dogaja do neke določene meje, tako da, no, jaz nisem najbolj srečen s ten utno zakonodajo, rečem tako, na hruzu, ki je, uh, predvsem ne z tega sladišča, da so, od kaj smo prezili, ta evropski pravni red, dosti več sledi nedorečenih kot prej. Prej smo imeli zlo tih do kam se lahko gre, kam dali so več ne smejiti, tako, ne? Zdaj pa je vse malo uh, bolj relativno postavljeno, tako da no, toko zdaj, kaj? Ok, dam predolko. Meni zdaj sam padla um, na pamet ta misel uh, Paskala Kinarja, ki je tudi eno uh, fajn knjigo napisal, Svoraštov do glasbe, ko v bistvu pokaže nek drug um, obraz glasbe, kako je lahko um, nasilna, ne? In Um, mi sam zanimivo to, da danes v bistvu za vse, z vsem tem viškom zvočnega vnesnaževanja, recimo, da nam to nek način, naš socialno okolje, da nam že ogroža v tem smislu, da gremo v nek lokal in da se ne moremo tam normalno pogovarjati, ampak lajamo drug na drugega, uh -huh. mislim, to, to je bupno, in se ja, da mogoče ja, kaj pri nas ja. v Sloveniji, to res, ne moreš verjeti, da zvečer greš na, na čaj in da ti tam tako tisto muziko nabijajo in ne, mislim, da se ne moreš več normalno pogovarjati. In nekaj, kar, kar Bila stvar neke harmonije, se zdaj v bistvu je spremenil kontekst, da je v bistvu hrup postala. Ne. Um, in, s to, in s tem, da se, ne vem, ta fenomen, da, da imamo tok glasbe danes, ne, se meni je ta misel vletela, da nam v bistvu duši to tišino, In da se, um, da, da ta glasba postaja neki kar nas v bistvu na nek način utiša. Da se ti skozi v prostoru in si damo to zvočno visoko koliso, da se skozi polnimo, um, v bistvu se ne polnimo z, glas, uh, z glasbo, v bistvu se polnimo z nekim hrupom samo zato, da, da se utišamo Zdaj preveč dramatiziram, ampak za to vprašanje, ne? kje so v bistvu, kje se ta um, oblast, kje je ta interes. Um, je, mislim, um, Pascal pač tudi govori, da mogoče je bila ta prva govorica, da je bila peta govorica, da, da, da se je pelo, ne? da se je skozi prvo, da se je skozi zvoke se, se je začela govorica um, um, postavljati ne? in če je glasba na nek način organiziran hrup oziroma neka organizacija, to pomeni, da s tem, kar imamo organiziranost, imamo red ne? In, in v bistvu s tem imamo oblast, oziroma neko zakoličeno, um, nek kot sporazumevanja in Če, če potem obstaja ta glasba, je potem nek zakoderen, neka na, na kater način se bomo pač sporozumevalni hrup, je potem bil v bistvu na nek način skozi ta, kjer je te strukture razlamljal. Um, in zato, zakaj držimo zdaj to govorico? Kaj, zato, da imamo nek red. Zato, da imamo nek red in je v interesu oblasti, Da, da, da, da je, da pač glasbo v rokah in zdaj na nek način, zakaj, mislim, tukaj nimam, nimam odgovora, ne, ampak sam mi je to, da na nek način glasba kako, kako nas otiša, na, ampak misel nam se mislil, se mogoče niti ne zavedamo, ampak doma pač sedimo ali pa, ne vem, če imate izkušno zvuk pa nam okrog hodet, ampak sem se pol, v bistvu sem se uh, uh, zalodila pri tem, da sem na nek način uh, marmrala melodije, sem pela zraven, ampak to, mislim misli mi ni teko, ne, Tukaj mislim, pa ni teko, ampak sem v bistvu zapadla v neko um, um, dnevno fantaziranje, rečemo, oziroma v, neko, v nek konformizem. In je kle ta žalost, da neki kar je glasba, pa ne bom zdaj tako romantično, dočasih je bila pa glasba takaj razpera, ampak tudi taka glasba Ampak z to, kar smo v vsakodnevnem življenju, tako bom bandirani znanje, z njo, je v bistvu nekaj, kar nasvojen konformizem in neke tišine oziroma movka mogoče um, zapira. In kaj je tako, um, kada, kada imamo eno linijo, da se smo loka svobodni, zato, ker si izberem glasbo, ki jo rad poslušam, nek kontekstu, v katerem sem, ampak kada, kada se ujičkam v tem, no. Sam to mi je zdaj padna na pamet. Kajšno vprašanje? Kajšno vprašanje? Nekaj svoji razmisli, nekaj svojo refleksijo bi še dal, če lahko, bi se o tem, da se tudi uh, kar nekaj razmišljal, o kaj sem zvedal, da bo v predobku, o Jaz sem poč pisat, zato bi zgodbo povedal, yeah. recimo o moji mame, ki je doma, ima na, na radio na tiho, na kaj sliši iz dvorišča da nekaj navija glasbo. Ta glasba je relativno glasna, kaj pomeni relativno, da on sicer ima glasbene glasko izpuščati skoz okno, ampak v je pa relativno tiho sližati. In moja mama se razjezi, če ješ, da ona te, te glasbe ne posluša prostovoljno. Se mi zdi, da je to precej dobro za hrub. Ampak kaj se zgodi pol. To je moja mama, ko se ne na kavo. In posluša to isto pesem v sklopu še 20-ih pesmi gostilni. In tako, da ste rekli, mogoče je to malo za ujička. Ampak. Mogoče tu ni več hrub, mogoče bi jaz retimo, rekel nek šum in polko pride domov, se da spet še iso glasbo tretjič prek se na ošesa in jo posluša zavestno in uh, prosto bomo na kot blazno. ampak nek drugi pomen bi to nadal, ravno to pa ni hrub kot ekcez, nekot, uh, nekot normalno stanje, neki zvočni visar, ker se meni skoraj zdi izraz šum, uh, ampak ravno ta ekcez, ki moti, kot narehovaj, tišino. E, jaz, če bi napletal tu zgodbo, bi jo napletal tak, da pred drugo svetovno vojna, recimo leta 7.30, nekdo vzame mikrofon pa se začne driti e, živela komunistična partija. In vsi so šokirani in to je prirope, koliko ruši neko privalno tišino. Leta 7.40. je vojna je pa, ne vem, neskončno zvočnikov po cesti, In iz vseh živela komunistična partija, prenaša uh, davalske procese, fanfari in tako dalje. Že do tem naredi privajnosti v bistvu, da ljudje sploh tega napazijo več. In uh, mogoče, sem, tukaj se prej govorili o radikalnosti hrupa, mogoče radikalnost hrupa rano v tem, ko prevajamo tišino v grup, da se izkaže kot poteča, da je mogoče sploh enkrat spet začemo slišati. Snežanje. Ko se kar upričujemo, Snežanje štavi, jaz sem um, iz svoje preteknosti radic in se mi zdi, da sem tudi včasih spraševala, uh, v tej zgodbi mi gre tudi za našo čutila, ne, gre za eno razliko, ki se mi zdi zelo bistvena. za razliko med očesom in ušesom. Uho mm -hmm. oho in oko de, funkcionirate drugače človek ima možnost pred neprijetnim prizorom za pred veke, skratko v pogled in ga ne videt. Na ušehih nimamo nobenih raki, koklopke, ne, ne moremo izključiti z ušesa, ne? Da se pa Skalkinar prav uporavil za teh staralek ušesa nimajo odvek, ne? ne moremo In na radiju, ko sem delala na radiju, sem se ves čas spraševala kako organizirati zvok, kako plasirati sporočilo, zato da bo to sporočilo na drugi strani znova dekodirano, ampak dekodirano ne kot zvok, dekodirano kot slika. Skratka radio je medij, ki za zvokom producira sliko. In to se mi zdi recimo njegova ultimativna uh, prednost pred vsemi drugimi mediji, s katerimi ga lahko primerjam, sodobnejšimi ali pa uh, uh, drugačnimi. Ne? Uh, in Zdaj, kaj je pa to, kar ne nehno sprejemamo, ne nehno smo um, izpostavljeni zvoku takemu ali drugačnemu, ki ga sprejemamo kot šum, kot hrup, hrup, kot glasbo, kot harmonijo, kot ne vem kaj, vse. Uh, v enem primeru gre za način organiziranja tega zvoka, ki postane v teč, v drugem primeru gre pa za jakost tega zvoka, ki postane pač tisti o nesnaževalec v obriki decibelov in jakost. In kar da vzpostavlja mislim da prejšnji teden, ko smo gledali mrala, o mislim, da se menuje vazof ali nekaj takega, naprave take mehne za odganjanje mladine iz določenih prostorov, ne? In gre za eno določeno frekvenco, ker naš sluhi in naša spremljevanje se z leti spreminja. Zkratka, ko smo radi slišimo drugačno frekvenčno območje kot pozdaj, ko odrastemo in ko se postaramo, se nam pač to frekvenčno obmožje, območje oži. Se pravi, ta naprava ne pozoča hrupa oziroma iz kar zelo v decibelih močno, ampak je pa moteče. In ljudje se nesrečne počutijo, spravi, so zdaj pač tisti, ki to, ta, ta del frekvence ja, slinjamo. No. Ka mm. uh, in in kaj, kaj, kaj zdaj tukaj, uh, uh, mislim, kaj zdaj delamo s frekvencami, torej, s tem, kar kar zapravo mi dekodiramo v svojih ušesih. Ne? Pri zvoku je dosti nena valjno tudi ta uh, um, doživljanje zvoka in recimo radio oddaja zvok, ne oddaja pa vibracije mm. ne? in včasih je moč uporabljena za to, da dobiš vibracijo. Če slišiš gong živo, čutiš tudi malovanje tega zvoka, ki ga proizvede gong, pa to ni več močna jakost, ne? Mm -hmm. da, zapletem za te stvari. Um, Drugače pa, recimo rok koncert, ne, ker pa če se postaviš pred zvočnik, pa te nabuta, mm. ne, je pa oboje, je pa moč in jakost, mm. To so zelo, mislim, zelo take uh, fine stvari, ki smo mi pravzaprav neverjetno dober aparat za sprejemanje mm. uh, uh, in, in zelo občutljiv instrument smo za vse vplive iz okolja. Mm. Uh, se pravi, če nas nek hrup, uh, Če živimo v nekem hrupu, v nekem okolju hrupnem, tudi sami se prilagodimo na to, tako da naša občutljivost pade, eh, sami bolj agresivno denujemo na okolico, ki so moramo dreti, z v lokalu, ki nas, eh, eh, eh, eh, ki nas zbombardira z nekim zvokom in obdazljiv. Mi se pa hočemo pogovarjati, se pravi, Aha. pogovarjamo se lažje v nekem mirnejšem okolju. In eh, Samo eno, eno mislo sem imedla tukaj, ja, Atali, Atali, eh, povrza te knjige Politična ekonomija ne? Eh, glasbe, se pravi, eh, gospod Atali piše v, v okolju razvitega kapitalizma, kjer je glasba oziroma produkcija zvoka eh, del kapitalističnega trga, On piše kritiko kapitalizma, oziroma produkcije, distribucije in konzumcije glasbenega trga, ne? organizirane glasbe. Zato se po iglave za vsemi temi pojmi na ta način, uh, o katerem sem jaz zdaj On v bistvu res kritizira ob način distribucije uh, te organizirane distribucije glasbe. Rock and roll je bil zagotovo za tiste, ki tega niso marali, zelo ne, neznosen hrup, ampak to je zelo organizirana glasba z, z točno določenimi pravidi. Skratka, to ni neorganiziran zvok, to je zelo organiziran zvok, ampak je bil takrat uh, sprejet kot hrup. Se vse to, kar recimo neka nova organiziranost glasbe prinaša, je verjetno sprejeto uh, uh, z nekim dvom ali pa pomisliti, ali pa z, neki, z, neko, z neko motnjo v obstoječih pravilih družbe. Ne? Če se pa ta obstoječa pravila družbe malo spremenijo, pa postane to sprejemljivo oziroma širše sprejemljivo. Se je ta profetska funkcija, jo kateri tudi uh -huh. a, bomo še spregovorili. Se, mogoče sem, Josip, če malo počakaš pa, da je. Ja. bi se skr navezal, oziroma se, bi se navezati na to, čem čemer je zdaj tekla beseda, Uh, v končni fazi verjetno vsak zvok je lahko nasilje. Ne? In če se zdaj malo poskušamo preosmet tem politično-ekonomskim vidikom, kontrolerati nasilje je ena od osnovnih funkcij države in osnovnih funkcij družbe. Ne? Uh, nasilje je po bistvu dveh vrst. Eno je nasilje, ki usiljuje red, to je nasilje države, drugo je pa nasilje svobode, nasilje, ki zahteva oziroma svoboda, ki z nasiljem zahteva v bistvu to svojo samorealizacijo. In tudi v tem kontekstu, tako glasba, kot hrup eh, demonstracij, na primer, eh, glasba, ki lahko budi kupor, glasba, ki lahko po drugi strani v bistvu vzpostavlja, kot piše tudi tudi eh, red in ga na neki višji, recimo temu duhovni ravni opravičuje. Ne? Eh, vse te eh, funkcije so zajete v zvoku nasploh. In tega seveda eh, država potrebuje kontrolo vseh pogledih. Pa eni stanje jo potrebuje zato, da bi bolje živeli. Zato pač imamo zakone, ki ne, hrup konkretno v vseh pojavnih oblikah, Končni končnih tudi hrup glasbe, se pravi, tudi če jaz doma poslušam muziko in ne poslušam preveč na glas, ker si, za, za moje pojme seveda ravno pravna na glas, za stališta mojih sosedov recimo prena glas, obstajajo spet zelo jasna merila uh, Na glasi jaz lahko svojo fešterkerijo odvijam, da ne bi motil sosedov. Žal to več, samo, samo druga, da se topim. Tu nimamo več menje, vremeni, še to nimamo. Na mesto sosedov povzočamo kupa koliko hočemo in edino, kaj je, ne smemo motiti mev. Kaj pa je mir, pa odloča policiju. Torej tu nismo mi, da, da bi bila imena bi bi ja. vrednost 40 decibelov, ne vem koliko zaradi tega. V časih ampak, se je hodilo okolo celo zaparaturo. Ja, ja, ja, ja, ja, je, je bilo prej. Ampak to, to več ni. Ne. Zdaj enostavno ta sosedski kop je spadal izključno v personju z policije. Ne. To pomeni, če misliš, da se ti mir moti, pokličiš policijo in, in one ga vtiša, če misli tudi policija, da je to potrebno. Ne. Tako. No no, Dalje pa se samo samo na to mislim, vse v bistvu to je Balkan, ne to kar sem imel zapovedati. Ta a, kontrola zvoka je potrebna zato, ker je to v bistvu kontrola nasilja. Nasilje pa mora biti kontrolirano ali kanalizirano, a, zato a da se obstoječi red obdrži, tak kot je, ali b, zato da se obstoječi red spremini, poruši. Ne? In vse v bistvu o tej dvojnosti tudi več čas razpravljena, zmišlja teli, češ, ne, glasba, ali hrup, no predvsem, takrat govori bil o glasbi, kot po eni strani tista, ki vzpostavlja red, po drugi strani tista, ki ga ruši, tako kot je bil več v nekem zgodovinskem trenutku rock and roll, tako kot je bil v eh, karčni fazi vsako glasbeno obdobje je nastoplo, kot, če, če pač govorimo o glasbi, eh, na ruševinah starega, ne, kot neka alternativa, kot neka opozicija. Se pa mogoče je ravno to a, problem sodobne glasbene produkcije, da je tukaj premalo močna, da, da je v bistvu, ne glede na to, kako je mogoče doživljamo kot nasilno, v resnici izredno, izredno konformistična. Ravno zaradi tega, ker nam a, s tem, ko nam omogoča, da pač živimo to pseudo-normalno življenje, ki ga živimo iz dneva v dan onemogoča, da bi se mu zares upral. V bistvu, če tako pogledamo, neke prave uporniške drže v, pa recimo, če zdaj govorimo o popularni glasbi, ki bi zajela nek širši družbeni sloj mladih ljudi, ni že vsaj pomalj 30 let. Pazujem. <laughs> <laughs> ok, da izvoliš. Jaz bi mogoče še ena spet izpostavil. Zato se vprašamo, kaj so izhodišča? Tre, zve, če definiramo ali hrup, ali grazbo, se ponovadi to, kaj iščemo, to najdemo. Zdaj, osnovi je najbrž in glasba in, in glas so nastali o poslušanju narave, no, tako od, recimo, petje ptic. Ampak, seveda, predtem pa je srca in eh, ali pa pra zvok, torej pulsar, pulsa. To, seveda, ni izključno če se, eh, če se ogledamo današnjega časa, digitalni zvok. Razmerno je treba reči tudi nekaj Mogoče bi se ne na ta ekonomski aspekt. Eh, Torej, je ekonomija ali ekonomski uspeh recimo ritualne glasbe, posledica izbranega ali pa ciljenega koncepta, kora ponavljajoči pride. Zato je najboljši posledično ta glasba tako uspešna. Ne, Vse vse, da matematiki pravijo tudi kaoski urejeno stanje. Po eni strani, po drugi strani, glede, glede hlupa in vrednotenja hlupa. No, torej, Nobelov nagrene za kemijo pravi osnor vprašanja in vprašanje toksičnosti elementa, ampak odmerka tega elementa. In v tem kontekstu, če govorimo, o je to odmerek, ne pa tisto, kaj je nad mejo, kako ne rečem, tisto, kaj je pod mejo, je v bistvu tisto, kaj je pod mejo, bomo tisto, kaj bomo iskali. Ali bomo najli hrupa, ali bomo najli glasbo. Mm -hmm. In te je zakonodajna področju hrupa. Uh, Žal, najbrž, ampak vse, kar se najbrž vrednoti, oziroma bi vprašal, ali se vrednoti razlika med cestnim kruhom, ki je v bistvu uh, torej, uh, kako torej potek uh, tega hlupa je neprevidljiv, zaradi tega razliko od hrupa železnice, ker je sploh V redu vlaki prihajajo, smo na nek način navajeni, pa čeprav je ni bo hrupa višji, ampak ga lažje. Eh, v bistvu. ja, zdaj tudi, eh, tudi zakon, je, to je tudi nova zakonodaja, žal spremenila, menila, starih do 2006 smo imeli, da se je železniškemu hrupu odštelo 5 dB od dejansko vrednosti in je se tisto primerilo z menjimi vrednostmi. Po sedaj veljavni zakonodaj imamo isto za ceste in železnice, tako da velja ista menjna vrednost, točno ista. Tako da, te razlike, ki jo jaz subjektivno čutim in ki jo večina ljudi subjektivno čuti, da je železnih klub manj motečko cestni, v naši zakonodaj več ni upoštivano. Vse v vsakem primeru, vse mene vrednosti bolj in manj, pa vse velika večina, gre za poprečje. To so menje vrednosti za poprečje, za poprečno huk, tako nam ekvalent ne ravni. Pomeni, da Pri cestah je to bolj manj nekaj poprečje. Zdaj, če je to zelo prometna cesta, ves tisto, kaj po navadi slišiš. Ne? Pri železnici pa nekaj, nekaj druga vrednost. Ne? Želežnik je zelo glasen, pa, potem pa nič ni, pa zopet zelo glasen. Uh, Ampak velja pa ista mena vrednost za, za poprečje. Tako da imamo pa meni vrednost zdaj za cesto, pa železnice so, so enake, za industrijo so strožje, za prireditve so malo milejše. Ta, ta, ta, ta, ta recimo ta uh, rank imamo. No, tudi, ali če lahko sem ker bi se to zdi mogoče zadegljivo kot izhodišče, to torej praz zvok in da živimo pač času druge digitalne revolucije, torej digitalni zvok. Zdaj, bila mogoče, da še ostanemo tu, pol pa biti v vršanju oziroma neformalnih delov. Uh, kar nam bla zanima, glede na to, da smo zdaj um, um, pri vseh teh debatah, Mi je pomembno, da se ljudje, ki smo v tem debatiramo, postavimo vlogo tega, da ne nazadnje, zaradi institucij znotraj, katerih delamo, um, zaradi praks vsega ostalega smo mi tisti, ki posredujemo, ne, razumevanja o tem, predstave o tem nazven. Um, ne bi želel moralizirati o tem, kaj pravo vzgoja ali ni pravo vzgoja ali kaj podobnega, vse nam se zanima, v kakšen način vidite, da je treba stopati. Um, v to debato, je ta debata sploh uh, potrebna, um, kje je omogoče prejeti, da ni to ravno, da bom rekel, akademski problem, da glede na to, da smo ogotovili tak je večina stvari, razen če omenjamo, če odzajamo se v vrednosti, predvsem problem imenovanja, ne, oziroma v končni fazi interpretacije. Kje je, recimo, viste profesor, imate možnost eno lahko tam zastopati nekaj stališča? Um, jih zagovarjati, kaj zdaj, kaj ni pokroviteljsko, uh, dobro, vaša vloga ni pokroviteljsko glede na to, da ste profesionali, tudi tam, nadlele. Ja, jaz moram reči, da sem zdaj ne bolj poslušal, pa konc konca zaplotnega tega in ti razumijo, sem. <laughs> a a sem jaz... Tako da, resnično, ne vem, kaj ste lahko vprašati, če lahko malo sprašate, um, kaj Čisto enostalno vprašati. to, ja. da smo se zdaj tak povedali, da se čist konkreten primer, um, dan sem pač deloval, ker delam še v mladinski kulturi, recimo, in so te klasične fraze, ki se uporabljajo, je to, da niso mladi, da jih stvari ne zanima, bla, bla. Ne? Kaj slišal. Da jih, da mladih stvari ne zanimajo, recimo, ja. da se ne želijo o teh stvarih Kaj je za to presekati? na no, ta debata verjetno je pomembna. Ta, ta, ta debata je izjemno pomembna. Ta debat je izjemno pomembno, ker se noteva vitalnih vprašanj in vitalnih zadev, ki so no, tako rekelj zakodirana. Seveda je men strašno žal, da danes tukaj ni študentov, ki jih pa je izjemno težko tukaj nagovoriti. In tukaj seveda tudi odgovor na to, kakšna je moja funkcija kot pedagoga. Prav gotovo jaz kot pedagog pa človek, ki imam ideal. In moj ideal je seveda sooblikovanje univerzuma v smislu, V smislu, zdravljenja, v smislu zdravljenja civilizacije. En tak, bi rekel, skromen prespejo, ki se tega nič seveda ne domišljam, ampak to je tisti moj kredo, ki imamo pač sledil do konca, ustvarjanje svojih vlastnih predstav iz nič, ustvarjanje nekega boljšega ideala, neke harmonije, pri tem seveda se bo pravi rezultat rodil spet iz tistega bi rekel, kot se reče, temo ponemško, co sami iz tega dialektičnega soočanja nekega določenega nasilja, elementa hrpa in harmonije. Je pa seveda tako, da jasno v svojem pedagoški praksis človek potem tudi nauči, da je tisti rezultat, ki si ga mogoče imel, tisti neki ideal, ki se ga premeno začetku potem se čist nekje druge, oziroma pride že povsem deformiran, povsem transformiran, pa vendar kot receno pa vendar se vrti v tem smislu in vendar se splača. Okay. ne? vem, če sem dovolj jasen, lahko še kaj razjasnim <laughs> <ane>, <laughs> pa na ja. ne, jaz to se precej toste pa povedali, da tukaj nikom kaj za in mislim da res uh, jaz, bispo, no, men se res je interesno, mislim, bistveno, da se izrez da v bistvu z z vlastnim žitjem uh, izpevam k, k ordiniranju univerzum in to manj tudi največ, kar lahko naredim, uh, ne, ne v smislu recimo takega, ki se pripravljamo, nekega pridiganja ali pa ne, pedagoškega dela, absolutno tudi, ampak vredno bolj kot vzgled, ali pa bolj kot ustvarjalec, uh, prekot pa, pa, um, pa pridigar. Na, na tak način, in, in, in, in tudi to je zanimivo, da Um, res mogoče um, delaš na neki ne, delaš v eno smer, uh, rezultati, se je pošlo, pa neki drugi. Res se, um, da je zelo, zelo harmonično, predstavnika. Že okay. Jaz pa svojo vlogo vidim v tem, da uh, koliko se da. Uh, Rešujem probleme tečega hrupa do neke mene. To pomeni, da z zmeritvami, ki jih opravljam, pač dokazujem, da nekdo povzroča prejač hrupa, ali ga ne povzroča. In s tem ga čim potem prisilimo k nekim ukrepam, da je treba nekaj narediti. Pa v tej smeri. Ne. Tudi se mi zdi zelo preven divna vloga pri teh poročilih o vklivih na okolju, kaj se tiče hrupa. Ko lahko postaviš določene pogoje, če hoče, tisti si zgradi tamto varno, pa postaviš pogoje. Ventilator na ono stanke, ni hiš, mislimo, ne? Ne, ne na to stanke, ko so hiše, ne, ne? čisto ostavno potem, okay, ali pa kakre druge uh, take stvari, ko se mi zdijo, pač to je pač moja zve, konkretna vloga pri tem uh, grupu, ne, Tudi z veseljem delam študije proti kupne zašite ob avtocestah, da potem kakšne ograje se dejansko potrebne. So pa tudi določene stvari, ko jaz pridem v konflikt sam s sabo, pri tem, naprimer, zelo rad imam festivalent, če pravvem, da je preglasen, skladbo z menimi vrednostmi, to že kot sem tam, vem, da je preglasen. Ne? In sem že eh, vsako leto znova občina se spomni na mene, oziroma na naše in če tudi se češ, da bi mi lahko to zmerljajo preglaseno, a njih, vedno se povem, da takrat nimam časa tisto meriti. Ne, ne? ne, na nek način, uh, povem, na da bo tam še eno dopustil, pa ne vem, kaj ne. Ja. Zdlame, Uh, tega nekaj si zlastno vestjo težko skupaj spravim, nekaj mi je vem, šeč, ne? tršeč, da potem še to mero pa omeval. Čeprav je dejansko od večera odre ne, odrej preglasen. Ostalo gre, od uh, je v ne, preglasen, tako ne šeč? Ne, praveč decibelov je, ni v skladu z meni je pa pa i tako to pa taka, tak, Ampak uh, uh, za ognjomet uh, ni uh, posebne menjne vrednosti. Aha. Zato, ko ognjomet po... Uh, Čakaj po... Ja, to je tukaj <laughs> pesem. <ne? laughs> ognj, pa naši psi, pa še moroče. Ampak uh -huh. uh, uh, za ognjomet menj vrednosti niso predpisani. Menj vrednosti se za prirednice predpisani, ampak to samo za tisti del, ki ga uh, zvočne naprave proizvajajo. Pomeni zvočniki. Ne? To meni, da je nekaj šundr, ko se tam derajo psi, en prek tisto ni. Hlub, ki bi imel eno vrednost, ima eno vrednost, mora ta lidi, samo hrup, ki ga oddaja zvočnik, kot je na primer. To je drugače pri reči. Ne, ne, če je je to v decibelih. No? Ja, ja, zelo, zelo različno. Ne? Zelo, bliže pa siče, si, si ti zvočnik, tam navečer boje kot 120, ne glede hm. velikosti. Ne? Pri hiši tam je verjetno po imenu 90, ne glede no, no, velikosti, ne, mena pa je 80, ne? tako da silno smo preko. Ne? Ampak. Um, Najvej no, špekuljero, zdaj niso vratne rezultate. Ne. To je pol zvšeser, to nisem namerilnika nikoli zraven, ne. A... Okay, ne a, zdaj, rečem, natančnost, naj prihlupe, pa je zelo ta, to bi samo povedal po tih decibeljih, nekaj to, kljub temu, da to zdaj moroče niste tehnike, ampak kljub bi zagledal to povedal, ne med 80, Pa 83, če ste bili, blabda razlika. Ne? To ni tako 80 metrov, pa 83 metrov, ko je, je skola isto. je tako, da, se, da je to logaritmična enota, bistu, ne? enota, ko je logaritem pred zločnim tlakom, To pomeni, da če imaš recimo, en vir, ki povzroča 80, pa drugi ena vir, ki povzroča 2, 80, pa jih imaš na istem mestu, tem skupaj ne povzročata 160, ampak skupaj povzročata 163. Zdaj to logaritmično se števa, ok. Ne? Zdaj podrobno si šel, imamo med 83 in 83 in 83 je veliko razlikov, 80 in 90 je tva blazna razlika uh, v decibeljih, ne, tako da te, uh, če si tak nekaj predstavljamo, recimo da je 60 meni na vrednost, ne? pa imamo mi 55, pa si mislim, ah, to pa smo že skoraj to sve, skoraj že ta glasno, ne, ni res, to je 50, 50, 50 je bisto res skrat tiho, ne, premajali za 60, ne. Tako uh, tu ta skala je logaritmična gre tak, ne, in, uh, in tu treba, uh, decibele vedno v tem smislu malo tudi interpretirati. In Šloveško je strašno, mislim, je neverjetno, kaj se tega tiče. Ne? Pri uh, dolžinah, recimo, če se z dolžinami, ne? Uh, ki jih se lahko predstavljamo, smo zelo omejeni. Ne? Pri uh, glasnih glas, decibelah smo pa, pa neverjetni. Ne? Mi zvočne tlake Tome zvok miga, recimo rekel, distanco, pokrati je zvok miga, ne. Med tihim zvokom, ko je ramo še slišimo, pa med zvokom, ki je nas že skoraj boli v šesu, je milijarda kratna razlika v, v, v, v, v nihanju, ne. V hitrosti, oz. v amplitudi, v tem, kako niha, ne. Oziroma v energiji zvoka, da tako rečem, ne. Ampak mi še vedno, slišimo vsev ta razpolnje. Vsev ta razpolnje znamo diferencirati, ker naša logaritmično, na isti način. Ne. Tako da uh, slišimo 20 decibelov, ko je lišče spodno mesa, slišimo pa 120 tudi. Ne. Če pa prav razlika med 20 in pa 120 decibelje, milijarda krat vmes po premikih, recimo, koliko se delci premikajo v zraku. Kaj kratki fizikalni ekskurs. Ja, malo kratki. Ja, Zdaj bom nekaj, nekaj. Hvala. so nas zanimani. Če želi, to je zelo pomemben dejavnik pri, pri motni, pri motni je harmonična Zdaj, če je zelo čist, zlo, ki da je jakost in mi lahko kot če je malo tišja jakost, ampak je harmonično popačanje, ker je pač reprodukcijska naprava slaba, spravi je slabo zločenje. Ja. A tudi to me zanima, če se meri, zdaj, če je zelo uh, nasičenost nizkih frekvenc, da je pač hitro odsežeš neko menjno vredno za Zdaj, pa je razlika med 83 decibelji nizkih frekvenc, ali 83 frekvenc. Ja, ja to je, to, to, to se upošteva na tak način, da imamo že človeško hojo uh, sliši, uh, isto, če bi zmajal, direktno, ne, koliko je energija zvoka. Bi človeško isto, pri različno glasno, mislim, više frekvenci čujemo, načelno, bo, načelno uh, boljše. Ne. In, in nizke frekvence slišimo dosti slabše, ne? To pomeni v tako bistvu je tak je tudi prilagojena merila naprava, da reči. tako imamo eno keguljo, ne, nevrednotimo ko energije svet ampak je ena enota v merilniku en filter, ne, ki je nizke tone močnost zniža, visoke tone manj zniža, da pridemo točno na isto v bistvu, podobno, kot kot človeško uhoto ko sliši, je, v bistvu, en Naspre filter. Ja ki Tvulja A se to imenuje, torej tisti decibel, ko je D, pa včasih A zabe. Ne? Tisti A pomeni ravno to D, A, da je to uh, uskleno s človekom v šesom. Če pa samo D, pa ni, ne? potem pa je to nekaj drugega. Ne? Ampak Če pa D, B, A, pa ravno ta efekt pride. Okay. Okay. <laughs> um, še z ovaj ozornjo vprašanje. Aktualni um, ja, trenutek. Upam, da mi je bilo tako, da vem, da zdaj v hrupu govorim na en drugačnega učinka, kot pa pač res tem, kaj je. Jo, ja, ne, ta ne, da se ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Zdaj um, mi pa sem pas, da mogoče sploh ni bil nikoli hrup tak, ki ne bi na nek način bil opozicija uh, glasbe, da, da je na nek način ogrožil, ampak da je zdaj znotri glasbe, da je glasba sama ratala tako um, ogroža glasbo. Zdaj kera? Recimo to vprašanje vzgoje in mladih, um, to, da se jih... Um, pa ne vemo, da na nek način je vzgoja uh, projekt, ki ne uspe. Ne? Um, ampak še sem gremo k temu, ampak jaz ne, jaz ne mislim, da so danes mladi ne ampak mislim, da so s tem mehanizmom glasbe, da, da, da, da postajamo pobebljeni. V tem smislu, da, na, da nas v bistvu tišajo, zato ker je um, glada, se, se v bistvu danes vedno več smisla, vedno več smislanost, zato ker v bistvu s tem tekst izraven govorim o um, Um, v, enem aspektu, v, v tem aspektu glasbe, ki je popularen, kar ne pomeni, da je vas slab, ampak sam neki, nek kontekst je v bistvu postal hrupen, postav ne, ne v tem smislu mu da se hočemo od njega odvračati, ampak mu v tem smislu, da nam neko avtonomnost, neko um, individualno, um, individualen potek misli, da nam v bistvu um, zasipla, da nam jih otiša. Um, in da nek način, da če je glasba Neko pole, kjer se je kreacija, kot se zdaj, neko pole, kjer se smisel, kjer se smiku, smisel v bistvu plasira. Sem en en ta vidik, v bistvu še glasbe. Tik kamerom je kinar napelil, kjer je različni vidiki so, so glasbe. Ne, kjer je, ne vem, v Auschwitzu, kjer so pač uh, bili zaprti in so jim opere, um, da poslušati je bila v bistvu preverzija ta, da na nek način prej je ta opera osovala oziroma pozdigvala, doha, ki je tam v tem kontekstu ponižvala. In na nek način, če je bila glasba prej neki kar je um, osoval, kjer se je identiteta, na nek način je bila stvar opora, je zdaj nekaj stvar, neke podreditve. In to, da um, bo v stoni šoli uspelejo otroke poslušati um, nisem, nek atomik, harmonik ali kakorkoli v tem smislu, pa s, s teksti kakršni so, je pač vprašanje, kaj je ta, um, in to knert, um, uh, atelit odgovori, da je v bistvu zdaj z vsem tem trgom, ne, kot krati ste ga izpostavila, to se mi zdi super poenta, da se v bistvu pogovarjamo o trgu, ne, da v bistvu, kje, kje se ta trg plasira, pa v bistvu um, išče sam, kjer se bo lahko išče neke, ne zdaj žrte, ampak neke, um, ne, ja, te, ki bojo pač sam, ja, ja, ki bojo sam kolo naprej pela, ne, in kje se zdaj ta vzgoja dogaja? Se ateli, ne, to je tudi pripomba, ki jo, jo vladno dolar ponuja, v bistvu sem šel, šel pogledati, se celo na hrtvi strani knjige, ker zakljujo zaključuje v nekem tem optimističnem duhu, v smislu tega, da novi mediji, konkretno, prosta, izmenjava glasbenih datotek po internetu in tako naprej, v bistvu ustvarja neko polje nove svobode, kjer ni kontrole in kako da prvič, s tem omogoča vsakomu, da posluša tisto, kar dejansko hoče, drugič širi polje izbere, ki več omejeno samo s tistimi, ki to sebi bihtirajo v tej klasični ekonomski situaciji, se pravi, ali nadejskimi postajami, založbami, in td. In tretjič, to, kar naj bi se po dogajalo, spodbuja kreativnost, ker naj enkrat vsi da lahko ne samo, da so del tega, globalnega, slobodnega trga kot konzumenti, ampak se vano plapljajo tudi kot producenti, kot tisti, ki jih ustvarjajo, tudi če mogoče zato sploh nimajo uh, ne samo predpisane grazbene izobrazbe, ampak potrebne grazbene izobrazbe, zaradi te, ker pačno tudi programi, ki jih malo voljo omogočajo, da recimo en, en, ena stvr, zadev, ki je bila v zadnjih parih letih, blazno popularnost, te, kako se že reče, meš mešča, kaj, kaj, kaj mm, meš sklobite, ja. Zprave, to, da v bistvu vzameš par znanih sklad, ki so ritmično in harmonisko, melodično melodičnosti zelo podobne in jih namiksaš skupaj. In potem so se iz tega kar kreni par hitov in to so v bistvu delali ljudje doma. Začeli se iz tega, da so ljudje tudi delali doma za hobi. Ne? Um, in ta ateljev, ta atelijev optimizem, jaz se moram kar strinjati uh, z dolarjem mm. in z njegovo pri pombo, Da je malce, če rečem, za vse pribečem, mislim, definitivno ga je treba kritično notriti, ker mm. um, ta norost, ne, vse, tudi, tudi ko te piše, tiste res nore podatke iz zadnjih dneva v Napsterja, koliko glasbenih tototek je bilo izmenjenih v enem dnevu, mislim, kolosalne številke, prav nepredstavljive, ne. prav ta manija, jaz, jaz tega sploh, ne morem razumeti, pa sem glasbenik, pa se ukvarjam z glasbo, ampak se bi znalo, če bi toliko bil deležen naj kdaj naj bo In v tem kontekstu ta manija zbiranjem glasbenih datotek, mislim, ki v končni fazi postanejo sem še neka amorfna gmota muzike, ki je ne bolj nikoli spoznal, za, katere, za, za katero preprosto nimam časa, da bi jo poslušal, kaj še vre, da bi jo slišal. Uh, čeprav recimo, ne vem, zdaj, zdaj se spamo na niko enegdoto iz enega filma, kjer pač uh, Wesley Slijps, slajp, kot se tem napotež, zabrusi, ne vem, kateri mu bel mu igrati, zložaj, da itak ne more slišati Genja Hendricksa, ker je pač bel, ne? Ok, da, če postimo to vzbrani. Uh, ta overdose, ta pretirana, uh, ta pretirana, pa ne sem, ne, ne to produkcija, ampak uh, ta obsesija, skoričina, to kopičenje glasbe, ta uh, To, da naj bi bil internet a priori, samo zaradi tega, ker omogoča prost svoboden pretok eh, informacij že tudi prostor svobode, to mislim, da je največja fantazma, v kateri živimo tam današnji. Mm -hmm. Zaradi tega, ker, mm -hmm. eh, ker manjka nam pa orodi s pomočjo, bi, In to je to pa dejansko ni tako problem, eh, to pa je problem generacije, ki je recimo mm -hmm. deset let mlajša ali mlaj več manjše od mm -hmm. recimo eh, mene ali pa Irene. Uh, ker to je generacija, s katero sem vsako delno soči, ker pač poučujem filozofijo na gimnaziji, uh, ker dejansko človek potrebuje orodje, s pomočjo katerih selekcionira. Če nima orodij, s pomočjo katerih selekcionira, potem je to se skupi ena amorzna neodledevo motorska. Ne, zdaj se tukaj krati, da, uh, jaz mislim, da to, to ne gre za orodje. Jaz mislim, da orodje je že pri internet, ne. Uh, ne, ne, da orodje, je s pomočjo katerih tista osebna sposobnost selekcije. Ne, razumem, ne, absolutno ne, ampak to ni orodje, to je v bistvu živlenska dobra, ne. ne, to je to itek vedno pršljivo, mm, ne. Uh, yeah. uh, mislim, to je v bistvu poglavitne spomena, ampak od pa se mi Če ga znaš ste te uh, ne ene druge, druge drže, mm -hmm. pravilno ne tukaj tudi razumem, ne, te viva pač optimizem, ne, da na tak način pa, pa ima res eno prednost, ne, uh, torej Tabur. nekega hipijevskega mm -hmm. delenja, Absolutno. dobrim, ne. Ne, sem ne. konkreten problem s katerim, pa to je pa zdaj čisto iz drugega, uh, iz konteksta, bo se mi zdi, da je problem s katerim vse sooča uh, pedagoška znanost, pri, ne vem, raznih seminarskih nalogah, referatih in tako naprej, je, da se pač ugotavlja, da uh, se zdi, recimo konkretno dijakom srednji šoli, dovoljče pač stvar, s katero naj bi se ukvarjala, pa naj ukvarjali, pa naj bo to budizem, ali pa uh, neka fizikalna osibina, karkoli, nima veze, da je dovoljče pač pogugljajo. In se s tem zadovoljijo. In da prvih deset budetkov je pač relevantnih, preostalih, uh, 12, 15, 14, pa nije v mocaj, Um, ok, ja, sem trenutek še. Ja, ja jaz sem preveče, jaz sem vče eno repliko. Ne. Kolegec je hkrat omenjala to knjigo, so vrač glasbe, pa tega ne smete zdaj vzeti osebno. Mm. Jaz sem pa to knjigo za razliko od te, danes sem jo pa prebral, ker sem jo mm. pa čas zato, ampak jaz sem jih dal reciklirati. Zato, da bi pač manj dreve spadlo v to namen. Stvar pa je v tem, da menjenje, nekatere stvari motijo. Recimo, avtor vem, da omenja tudi to, kako so pač ti nacistični generali, so pač tam v Alšvicu poslušali vagnere opere. Prva stvar, ki ga povedo, seveda ne omenja pa tega, da so v Alšvici opere židovskih komponistov, ki so pa pač bili jasno likvidirani, nastajale. In so bile kasneje izvajali. To autor pozavejo meni, to je ena stvar. Potem sme že zdavni sem se pogovarjal, recimo, sem slišal od pametnih ljudi, ki pa niso glasbeni, ki seveda, da recimo pravno ja, pravmo, da glasba človeka plemeniti. Ampak esesovski generali so poslušali Wagnerjeve opere. Torej glasba ne more ple, avtomatično plemeniti. To je seveda stvar, kjer bi tako je rekel nekaj drugega, tako je bi rekel kontra. Tukaj gre prič za zlorabo glasbe, ne pa za glasbo same in o, Wagnerju, o Wagneru samem pa v njegove glasbe ima to čistenične povesti. Se strinja, ne? In takoj dokazati to naprej, vzajmo recimo, recimo ljubezen. In mi ne moramo reči, da ljubezen ne obstaja, ali pa je ljubezen nekaj manj vrednega, če imamo mi recimo ljubezen kot takšno, Pa ne rečem, da zdaj isto, nek romantični dar ljubezni. Vse ljubezen takšno, kot je, ki je vredna vsega spoštovanja, hkrati pa recimo prodajanje ljubezni. Mi ne moremo ljubezen pa prostitucijo načiti. In to je zdaj isto. Seveda, to ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Na te stvari sem jaz želel uh, tukaj, v tem smislu, le upozoriti, ne? Mm. ker vsaka stvar, ne bo to glasba, ne bo to ljubezen, ne bo to morala, pa ne v smislu katoliške ali meščanske morale, tudi znanost, prosim, atomska bomba, filozofija, vsaka stvar se je da sporabljena. Ja. stvar je cel čas zorabljena in to je mene, mene pri tej knjigi seveda apsolutno modlo, ki se mi zdi, da je le na nek način tako pretenciozno pa enostransko opisana pa pač, ne žal ja, ja. Ne, da, ne? Z tega nisem tako skozi sem to, ja. ja. ja, Me, meni... to bolj občutljiv, Aja. ker čist čustveno sem mogoče to dojemo, se potem v tej smeri bolj razmišljal. Potem bi pa sam tok še za zaključek, ko sem že pri besedi pred mi vzamete, še en moment bi podaril. Mi smo govorili o hrupu, o glasbi. A, vi ste ravno mi dali s točno, da ste omenili tišino. Aja. In tišino lahko smatrajo pač kot en vidik, eno stopnjo glasbe ali hrupa, ali pa kot ne eno, ne drugo, ampak samo za prostor, kjer recimo glasba ali hrup lahko nastaja. Mm -hmm. In seveda jaz kot komponist, če bi vi z mano živel bili strašno, značali bi rekli pa, vi ne poslušate novega mocer, ta neč, ampak čisto noč, ne, v vašem je strašno dolgočasno, To, pa se v moje glave dogaja, pa jasno slišimo še že z enoletnjem koncertu, mora katastrofa biti s takim človekom. In druga stvar, jaz ne bi mogel ustvarjati nekaj, recimo v eni najbolj elitni koncertni dvorani. Ja. Mah prej tam v eni pisani čez cest pa enem uh, To in potem bi še tukaj navezil, na to, ko že govorimo o tišini in o tem, Uh, še neka anekdota, kako je pač nekdo šel k nekemu modrecu na goro, pač na Japonskam, in potem ga je cel čas zasipel z vprašanje, tisti mu je pa pač skuhal čaj in mu je cel čas polival čez rob in mu je cel čas teklo dol, pa je kaj pa videlite? Ja, pravte, pogledajte, viste, ko mi je pršel, pa me je že cel čas zasipel z vprašanje, tako ne boste nikoli pršel do modrosti. No, pa mu je pa rekel, ja, vzemte zdaj vse knjige samo pa pejte v goro, pa ostanite tam tri dni. Pa je šel? Pa je bil mraz, pa je začel kuriti in potem je prvo je vse skuril. Vse, kar je mi je skuril. V tem je bistvo modrosti. Po pa, pa še čist zaključek, ena resnična anekdota, dva, kar je viste sta hotla pač napredevati še to bola ne? in sta šla k največjemu mojstru na Japonsko, si plačala potovanje, vse, sta prišla k njemu. Pa pa on nima rekel, to mi do se en povedal, kako je to bilo in rekel, ja, zdaj pa, kar začnite delati, delajte, najbolj simple kato, za začetnike, sta delali, rekel, dokle, no, delata okay, rekel, delajte, ne. In potem sta ona, da delala dve ure, on je spal, potem se je zbudil, pa šel, nima vse povedal, ste, tako. To je bilo. Ok, še, kaj je za dodat, z vaše strani preden gremo na vprašanju? Ne, mislim, da... Zdaj smo mi za mogoče takoj kot filozofa priori malo skočilo v smislu mm -hmm. nekaj apologetske države do Paskara Kiniare. Jaz ne bom rekel, da se z to knjigo absolutno strinjam uh, nikakor. Ne, se mi pač tako zanimiv miselni eksces recimo temu, tako, ker že sam naslov so pa do glasbe, ne. V bistvu napeljuje na to, da gre za nek eksperiment, ki se ljugiblja po zelo zelo tanki črti ekscesa, ampak po mojem zdaj uh, to vliti ni tema, z katero se ukvarjamo, končno in pa zdi govorimo o uh, Tako da ne v bistvu. Tračil, te... ne. ne meni mogoče prav to, da se v bistvu, kje ta um, etični boj, da se borimo prot temu, da, da, da bi se nekaj ta zgodokre glasba, pa ne zdaj, mislim, namorimo zavrbat stvari, ampak da, da se je ne zlorabla. Da se je ne zelo rabla. zato, ker to je res, to nič ne, po, ne pove v operah, ali pa o pop glasbi, ali pa nikle vrednostno, ne? ampak sam, da, da, se ne, da, da se jo ne zelo rabla, da, ni, da ne postane mehanizem, ki bi ki, ki je lahko kreativen kot uh, nek nadzor oziroma neko poneumljanje, ki ni zdaj ta, to moralizirane, kakšni so, so današnji mladini sploh, ne? ampak samo to, kjer, kjer je v bistvu lahko nek um, kjer je mogoče sam to prostor za tišino, jaz popolnoma razumem, da se v bistvu v tišini se stvari slišajo. V mm -hmm. tišini se slišajo, trgavce ne. S to glasbe se ne. <laughs> se ne. In sam to, tišino. In da tam, tam, tam znotri je ta kreativen um, vzgib se lahko zgodi. Da more se v znotri glasbe. Zato da mislim, presmetno to menja, kot, če povsem, povsem malek, povsem tišine. Malek je v tem kontekstu nek, neka pripričitev, je neka zapora, je to, da te nekdo prepreči da bi govoril, preprečiti, da bi, ti, da bi igral, da bi pač ustvarjal karkoli že, ali govorico, ali glasbo. Tišina je pravna nas tišina je pa tista pozitivna predpostavka, možnost govorice in možnost glasbe. Ne? In, tako kot, ne vem, recimo v posoda, v katero se lahko uh, glasba, uh, govorica umestita. Glasba in govorica se mi pa definitivno zdita ta najbolj, mogoče dva najbolj pozitivna, Uh, dve najbolj pozitivni afirmaciji življenja oziroma mm. interditvi, prebivanju, v rečem filozofsko. Okej, okay, lep zaključek. bistvu um, na vrsti, izvolite, ja, Josip. Yeah.